25. Valakit nagyobb tiszteletben részesítenek nálad a lakomán, az üdvözlésben vagy azzal, hogy meghívták a tanácskozásba? Ha ez jó, akkor örülnöd kell, hogy annak osztály részü Ha pedig baj, akkor ne panaszkodj, hogy téged nem sújtott. De emlékezz erre! Nem tarthatsz igényt ugyanazokra a dolgokra, ha nem teszed is meg ugyanazt, hogy elér olyasmit, ami nincs hatalmunkban. Hogyan is érhetnél ugyanazt, aki nem kilincsel senkinél, mint az, aki kilincsel, vagy aki nem kísér senkit ugyanazt az eredményt, mint aki kísér? Hogyan juthatna egyszerre célhoz az, aki magasztal és aki nem magasztal? Igazságtalan és telhetetlen vagy, ha anélkül, hogy megfizetted volna az árat, amelyet az olyasmit adják, ingyen akarsz hozzájutni. Mennyiért is árulják a salátát, ha úgy jön egy oboluszért? Nos, valaki kifizeti az obulust és kap salátát, te pedig, mivel nem fizettél semmit, nem kapsz. Ne hidd azt, hogy te szegényebb vagy annál, aki kapott a salátából. Ő kapott salátát, neked viszont megvan az obuluszod, amelyet nem adtál ki. Így van ez itt is. Nem hívott meg valaki lakomára? Nyilván nem adtad meg neki, amiért az étkezést adja. Magasztalásért adja, megalászkodásért adja. Ha neked megéri, fizes meg az árát, amennyiért adják de ha nem akarod kifizetni az állát, és anélkül akarod megkapni, telhetetlen és ostoba vagy. Azt mondod, hogy semmit sincs a lakona elmulasztása ellenében? De hogy nincs. Nem kell dicsérned, akit nem akarsz, és nem kell megkunyászkodnid az ajtó állói előtt.